Nyolcadik fejezet Mister Bennetnek azelőtt is gyakran megfordult a fejében, mennyivel helyesebb volna, ha nem élné fel egész jövedelmét, hanem minden évben félretenne valamit. Így több maradna gyermekeinek és feleségének, ha Mrs. Bennet túlélné őt. Komolyan bántotta, hogy Sogora egyedül viselje egy olyan ügyköltségeit, amely senkinek sem ígért jót. Elhatározta hát, hogy lehetőleg megtudja, mennyit áldozott Mr. Gardiner, és minél hamarabb lerójja nála adósságát. Amikor Mr. Bennet megházasodott, teljesen fölöslegesnek érezték a takarékoskodást, hiszen úgy is fiúk fog születni. S mihelyt nagykorú lesz a fiú, a kötött birtok is felszabadul, s az özvegy és a fiatalabb gyermekek majd gond nélkül élhetnek. Öt leány jött egymás után. De a fiú egyre késett, bár Mrs. Bennet még sok évvel Lédia születése után is bízott a jövetelében. Végre felhagytak a reményel, de akkor már késő lett volna takarékoskodni. Mrs. Benetnek sem érzéke nem volt a gazdálkodáshoz, csak férje független, elvonult életmódjának köszönhették, hogy nem keveredtek adósságba. A házassági szerződés 5000 fontot biztosított Mrs. Bennettnek és a gyermekeknek. De hogy milyen arányban oszlik meg az összeg a leányok között, ez a szülők akaratától függött. Ez volt az egyik pont, amelyet most, legalább Lédia esetében tisztázni kellett, s Mr. Bennett habozás nélkül hozzájárult a levélben foglalt ajánlathoz. Hálás, de tömör szavakkal köszönte meg Sógorának jóságát, aztán közölte vele, hogy teljes mértékben helyesli eddigi lépéseit, és szívesen teljesíti az ő nevében vállalt kötelezettségeket. Soha nem gondolta volna, hogy ha Vikemet rá lehet is bírni a házasságra, ez olyan kevés áldozattal jár majd, mint az ajánlott megegyezés. Az évi 100 font járadék neki 10 font megterhelést sem jelent, hiszen Lídia kosztja és zsebpénze meg a folytonos pénzajándékok, amelyeket anyja dugdos neki, együttvéve majdnem száz fontra rúgnak. Kellemesen lepte meg Mr. az is, hogy így csekély erőfeszítést kívánnak tőle, mert legfőbb vágya jelenleg az volt, hogy minél kevesebbet zaklassák ezzel az ügyjel. Első dürohamában buzgó nekilátott a nyomozásnak, de dühe már lelohadt, s természetesen visszasújjett régi tespedésébe. A levelet hamar megírta, mert amilyen nehezen kezdett valamihez, oly gyors volt az elintézésben. Pontosabb adatokat kért, hogy mivel tartozik sógórának, de lídiára annyira haragudott, hogy egy árva szót sem üzent neki. A jó hír gyorsan elterjedt a házban, s hamarosan híre futott a környéken is, ahol filozófikus nyugalommal fogadták. Persze érdekesebb társalgási téma, a Miss Lydia Benetnek nincs maradása Londonban, de azt is örömhírként üdvözölték volna, ha távol a világtól valami messzi tanyán senyved. Igaz, az esküvőről is lehetett pletykálni, és az a sok jó lelkű szerencse kívánat, amely a rossz májú meritoni vénasszonyok ajkár régebben elhangzott, a megváltozott körülmények között sem vesztett sokat éléből, hiszen biztosra vették, hogy ilyen férj oldalán Lédiának keserves lesz a sorsa. Mrs. Bennet már két hete nem jelent meg a családi körben, de a boldognap örömére újból elfoglalta helyét az főn, bosszantóan, vidám hangulatban. Diadalát nem tompította semmiféle szégyenérzés. Férjhez adni egyik leányát... Ez volt Mrs. Bennet legfőbb óhaja, amióta Jane elmúlt 16 éves. És e vágy most beteljesülés előtt állt. Minden gondolata, minden szava a körül forgott, ami együtt jár a nagyvilági esküvőkkel, egyébről sem beszélt, csak a finom muszli ruhákról, az új hintókról és a személyzetről. Gondolatban buzgón átkutatta a környéket, hol találhat megfelelő házat leánya számára, és bár nem tudta és nem is számolgatta, mennyi jövedelmük lesz, sokházról már is kijelentette, hogy számukra nem elég nagy, vagy nem elég előkelő. – Hé, park! – talán megfelelne, ha a guldingék kiköltöznének, – mondta. – Esetleg a Stalki kastély is, ha tágasabb volna a szálonja. – de Ashworth túl messze van. Nem bírnám elviselni, hogy lídia tíz mérföldre lakjon tőlem. A párvisz laknak meg. Az a baja, hogy a manzárt szobák borzalmasak. Férje nem szakította félbe, amíg a személyzet felszolgált az asztalnál, de miután azok elhagyták a szobát, így szólt feleségéhez. Mrs. Bennett Mielőtt kivenné az egyik házat, vagy akár valamennyit a vejének meg a lányának, egy dolgot szeretnék tisztázni. Van a környéken egy ház, ahová soha be nem teszik a lábukat. Egyik alá sem adok lovat azzal, hogy fogadom őket longbourn -ban. Ezt a kijelentést hosszú vita követte, de Mr. Bennet hajthatatlan maradt, sőt, hamarosan még egy kijelentést tett, és Mrs. Bennet ámulva és borzadva hallotta, hogy férje egy fontot sem hajlandó előlegezni Lédia mennyasszonyi ruhájára. Mr. Bennet kereken megmondta, hogy leánya a szeretet legcsekélyebb jelét sem bárhatja tőle ez alkalomból. Mrs. Bennet alig hitt a fülének hogy férje ilyen képtelenségre vetemedjék eszeveszett haragjában, megtagadja saját leányától azt a kibáltságot, aminélkül a házasság alig tekinthető érvényesnek. Megáll az ész! Sokkal jobban szégyelte, hogy leánya nem jelenhet meg új ruhában az esküvőn, mint azt, hogy megszökött vikemmel, és két hétig együtt élt vele az esküvő előtt. Elizabeth most szívből bánta, hogy a gyötrelmes pillanat hatása alatt közölte Dárszival, mennyire aggódnak Huga miatt. Mivel Lídia a szökése rövidesen szerencsés véget ér az esküvővel, a kellemetlen előzményeket valószínűleg el lehetett volna titkolni mindazok elől, akik nem voltak közvetlen szemtanúi az eseményeknek. Attól nem tartott, hogy a hír Dárszí révén tovább terjed. Kevés ember tartásában bízott meg így feltétlenül, Mégis mindennél jobban bántotta, hogy éppen Darcynak van tudomása a lídia lépéséről. Ha Lídia házassága a legillendőbb formák között zajlik is le, akkor is képtelenség feltételezni, hogy Darcy rokonságot vállaljon egy olyan családdal, mely az összes eddigi akadályokon kívül összeköttetésbe és szoros rokoni kapcsolatba hozza azzal az emberrel, akit ő teljes joggal megvet. Elizabeth le volt sújtva, meg volt alázva, bűnbánatot érzett, bár maga sem tudta miért. Sóvárogva vágyott Darcy becsülésére, pedig ennek már semmi hasznát nem remélhette. Szeretett volna hírt kapni róla, pedig nem volt már erre semmi esély. Érezte, hogy boldog lehetett volna vele most, amikor valószínűleg soha nem látják már egymást. Milyen diadal volna dárszínak, gondolta magában nem egyszer, ha megtudná, hogy most örömmel és hálásan fogadná ajánlatát, melyet még négy hónappal ezelőtt büszkén visszautasított. Tudta róla, hogy nagylelkű, amilyen nagylelkű, férfi csak lehet, de mégiscsak földi halandó és büszkén diadalmaskodna. Most kezdte belátni, hogy természeténél és tehetségénél fogva Darcy az a férfi, aki legjobban illene hozzá. Értelme és kedélye, a más irányú is, mint az övé, megfelelt volna minden kívánságának. Ez a frigy javára szolgált volna mindkettőiknek. Az ő könnyed, élénk szelleme bizonyára enyhítette volna Darcy komorságát, feloldotta volna tartózkodómodorát, ő maga pedig még sokkal többet tanulhatott volna Darcy ítéletéből, tudásából emberismeretéből. De ilyen szerencsés házasság most nem mutathat példát a csodáló tömegeknek, hogy milyen is az igazi családi boldogság. Rövidesen egészen más természetű frigykötődik kötődik családjukban, amely a másiknak még a lehetőségét is kizárja. Nem tudta elképzelni, hogyan fognak Vikem és Lídia akár szerényen is megélni saját lábukon. De egyet érzett, nem sok reménye lehet a tartós boldogságra egy olyan párnak, akik csak azért kerültek össze, mert szenvedélyük erősebb volt, mint erényük. Mr. Gardiner hamarosan újraírt sógorának. Mr. Bennet köszönő soraira röviden felelt, biztosítva őt arról, hogy bármikor szívesen megtesz mindent a családjáért, majd arra kérte, hogy soha többé ne említsék előtte az ügyet. Most elsősorban azért ír, hogy közölje velük, Vikem elhatározta, hogy ott a nemzetőrséget. Én kezdettől fogva próbáltam erre rábeszélni, tette hozzá, mihelyt megegyeztünk az esküvő ügyében. Bizonyára egyetértesz velem, hogy saját érdekében, de unokahugom érdekében is igen kívánatos, hogy ne maradjon régi ezredénél. Mr. Vikemnek most az a szándéka, hogy tényleges szolgálatba lép, s régebbi barátai között vannak még, akik tudnak, és hajlandók is tenni valamit érte a hadseregben. Megígérték, hogy kinevesztették Zászlóssá en tábornok ezredében, amely most Északon állomásozik. Az is előnyös, hogy messze lesznek a mi vidékünktől. Viken most nagyon igyekszik, és én remélem, hogy az új környezetben, ahol vigyázniuk kell jó nevükre, mindketten megfontoltabban fognak viselkedni. Írtam Forster ezredesnek, közöltem vele az újabb fejleményeket, és kértem nyugtassa meg Vikem hitelezőit Brightonban és a környéken, hogy hamarosan megkapják a pénzüket, amiért én vállalok jótállást. Kérlek, tedd meg ugyanezt a Meritoni hitelezőkkel, akiknek jegyzékét csatolom Vikem bevallása szerint. Azt mondja, hogy ez minden tartozása, de legalábbis remélem nem tévesztett meg bennünket. Huggersztonnak megadtam az utasításokat, s egy hét alatt az egész ügyet elintézzük. Utána vikemék egyenesen az ezredhez utaznak, ha ugyan nem kapnak előbb meghívást longbornba. Feleségemtől úgy tudom, hogy Lídia nagyon szeretne látni minnyájatokat, mielőtt elhagyná Dél-Angliát. Jól van, és szerető gyermeki üdvözletét küldi neked és édesanyjának. Ölen sogorod, Edward Gardiner. Mr. Bennet és leányai épp olyan világosan látták, mint Mr. Gardiner, mennyi előnnyel jár, ha Vikem otthagyja a nemzetőrséget. De Mrs. Bennet nem örült ennek. Hogy Lydia Északon telepedjen le, éppen most, amikor legjobban tudna vele szórakozni és büszkélkedni, mert Mrs. Bennet korán sem mondott le a tervéről, hogy Herford sörben keres lakást a fiatal párnak, ennél keservesebb csalódás nem is érhette volna. És milyen rettenetes, hogy Lédiát elszakítják attól az ezrettől, ahol mindenkit ismer, és ahol annyi a jó barátja. Úgy szereti Forster ezredesnét, mondta. Megszakad a szíve, ha itt kell hagynia. És hány fiatalember van, aki a szívéhez nőtt? Honnan tudjuk, hogy enne tábornok tisztjei is ilyen kellemes úriemberek? Mr. Bennet eleinte hallani sem akart Lídia kéréséről, mert csak kérésnek lehetett magyarázni, hogy a család ismét befogadja őt, mielőtt éjszakra indul. De Jane és Elizabeth egyetértettek abban, hogy tekintette Lídia érzéseire és társadalmi helyzetére a szülőknek meg kell bocsátaniuk a házasság alkalmából, ezért komolyan és okosan, de szelíd lelkére beszéltek, hogy rögtön az esküvő után férjével együtt fogadja őt Longbornban. Apjuk végre meghajolt érveik előtt és megtette, amit kívántak. Anyuknak megvolt hát az öröme, hogy végig mutogathatja férjezet leányát az egész szomszédságban, mielőtt Lídia megkezdeni északi száműzetését. Amikor tehát Mr. Bennett újból írt sógorának, megadta az engedét, hogy jöhetnek, és abban állapodtak meg, hogy a szertartás után azonnal indulnak Longbournba. Elizát azonban meglepte, hogy Vikem is beleegyezett a tervbe, mert ha a saját szíve szerint ítél, semmit sem kívánt oly kevéssé, mint hogy újra találkozzanak.